Tuan-tuan dan perempuan, pada malam ni sambungan bacaan dalam bab yang ke-13 menerangkan banyaknya jalan kebaikan. Dan uh, kita telah pun sampai ke hadis yang ke-128. Hadis yang ke-128 dalam bab yang ke-13 ini uh, mengenai banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jadi tuan-tuan dan puan, puan boleh kita lihat uh, hadis yang ke 128 atau hadis yang ke 10 uh, dalam bab ini uh, daripada daripada riwayat Abu Hurairah wa, wa anhu atau anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala "Binama رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى فسق الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه وفي رواية للبخاري فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة وفي رواية لهما بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته bagiyun min bagaya bani Israel fa naz'at muqaha fa asqat fa asqat uh, fa asqat lahu bihi fa saqat hu fa, lahu, fa bihi hadis yang ke-128 dan hadis yang ke-10 dalam bab ini daripada Abu Hurairah radiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, "Tatkala seorang lelaki berjalan uh, di sebuah jalan, dia merasa sangat haus. Kemudian dia menemui sebuah perigi Lalu dia, duruk, dia turun ke dalam perigi itu dan minum. Kemudian dia keluar, tak semena-mena dia mendapati terdapat seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya. Dia memakan tanah. Dia sampai memakan tanah kerana kehausan. Maka orang tadi berkata, maka orang itu berkata, anjing ini telah mengalami kehausan yang sangat yang sangat dahsyat. Seperti mana yang aku alami sebentar tadi. Lalu lelaki itu turun turun semula ke dalam perigi. Dia memenohkan sepatunya dengan atau dia memenuhkan kasutnya dengan air dia memenuhkan kasutnya dengan air kemudian dia menggigitnya menggigit uh, kasut itu sampai dia naik ke atas setelah itu dia memberi dia memberi minuman pada anjing tersebut dan bersyukur atau seraya bersyukur kepada Allah. Lalu Allah mengampuninya. Lalu Allah mengampuni lelaki tersebut. Mereka bertanya, para sahabat bertanya. Ya Rasulullah. Apakah kita memperoleh pahala dengan menolong binatang? Maka baginda bersabda. Uh, dalam yakni menolong setiap makhluk hidup ada pahalanya hadis riwayat bukhari dan muslim yakni kalau di, dibantu uh, apa jua makhluk yang bernyawa yang yang ada roh ya itu itu maksud dia setiap makhluk yang hidup yakni makhluk yang ada roh ya ada pahalanya dalam, di dalam satu riwayat uh, milik Bukhari, oleh Bukhari, maka Allah memuji perbuatannya, mengampuninya dan memasukkannya ke dalam syurga. Dan dalam riwayat kedua-dua Imam Bukhari dan Muslim, Nabi menyatakan, tatkala ada seekor anjing, yang mengelilingi sebuah perigi dan anjing itu hampir mati kerana kehausan. Tiba-tiba anjing itu dilihat oleh seorang wanita pelacu daripada para pelacu kaum bani Israel. Pelacu itu langsung melepaskan kasutnya untuk mengambil air minum. Uh, ...buat anjing tersebut. Dan akhirnya dia... ...memberi anjing itu minum. Lalu dia diampuni... ...kerenanya. Jadi tuan-tuan... ...tuan-tuan lihat... ...dalam hadis 128 ini ada... ...seperti ada beberapa versi. Atau ada dua... Uh, ...versi. Di mana... Uh, ...riwayat yang pertama menceritakan bagaimana seorang lelaki yang sedang kehausan kemudian dia turun ke dalam perigi untuk mendapatkan air apabila dia naik semula dia mendapati ada anjing yang kehausan uh, sepertinya dalam uh, riwayat yang yang kedua menyatakan hal yang sama tetapi tinggal lagi uh, orang berkenaan itu bukan bukan seorang lelaki tapi seorang Uh, perempuan bahkan seorang perempuan uh, pelacu daripada kalangan kaum bani Israel. Seterusnya kita lihat hadis 129 al hadi ashar. Anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam kahal. Lada rai tu rujulan. Yatqalbu fil jannah. Fi shajaratin kutagha min zharri al tariqi. Kana tu Muslimin. رواه مسلم وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لا أنحينا هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له Hadis ke-129 atau yang ke-11 dalam bab ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW baginda bersabda. Sungguh saya melihat uh, seseorang, sese uh, seseorang lelaki itu sedang... Uh, bergelumang dengan nikmat syurga kerana dia telah memotong satu dah satu dahan pokok dari tengah jalan yang mengganggu kaum muslimin hadis riwayat muslim dalam satu riwayat seorang lelaki sedang berjalan lalu dia menemui satu satu dahan pokok di tengah jalan raya maka dia berkata demi Allah saya akan mengalihkannya supaya ia tidak mengganggu kaum muslimin maka dia dimasukkan ke dalam syurga dan dalam satu riwayat bukhari dan juga muslim uh, tatkala seorang lelaki uh, berjalan dia mendapati ada satu cabang pokok atau satu dahan pokok berduri di tengah jalan raya maka dia uh, mengalihkannya maka Allah memuji perbuatannya dan mengampuninya Seterusnya hadis 130 ath-thani 13, 'ashar anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mn tewadzah faahsana al wudhu, thnma ataa al jum'ah, faistema wa ansut, uffir lah ma binahu wabin al jum'ah, wa ziyadatul tlahat ayam, wman mss al haza, fakadlaka. Rawah Muslim. Hadis yang ke seratus dan yang kedua belas dalam bab ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda barang siapa berwuduk dan dia menyempurnakan wuduknya kemudian dia menghadiri dia menghadiri solat Jumaat dan dalam keadaan dia mendengar dan diam maka akan diampuni untuk dia dosa, dosa yang ada di antara uh, Jumaat yang lalu Ditambah dengan tiga hari. Atau dengan tambahan tiga hari. Dan barang siapa. Uh, dan barang siapa. Bermain dengan. Atau barang siapa yang menyentuh. Ya, waman masal hasar. Dan barang siapa yang menyentuh. Batu-batu kerikil. Maka dia telah. Lagah. Dia melakukan hal yang sia-sia. Uh, Hadis rakyat Muslim. وبناء الحديث سرعة استيقبلوسة الثالث عشر عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء Hatta yahruju nakiyan mina zubub, Rawih Muslim Hadis 131 dan yang ke-13 dalam bab ini daripada Abu Hurairah, radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW sabda uh, jika seorang hamba Muslim atau mukmin berwudu lalu dia membasuh mukanya, maka keluar dari wajahnya semua dosa yang semua dosa, maka keluar dari wajahnya semua dosa yang telah dilihat oleh matanya. Bersama titisan air atau bersama titisan air yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua-dua tangannya, maka keluar dari kedua tangannya semua dosa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya bersama titisan air atau bersama titisan air yang terakhir sehingga keluar sehingga dia keluar bersih daripada dosa-dosa dan apabila dia membasuh kedua kakinya maka keluarlah semua dosa yang telah dikerjakan oleh kedua kakinya Bersama titisan air atau bersama titisan terakhir. Sehingga dia keluar bersih daripada dosa-dosa. Hadis riwayat Muslim. Hadis 132. Al rabi Ashar Anhu an Rasulullah SAW aqal. As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah waramadan ila ramadan mukaffiraton lima bainahun iza shtuni bil kaba'ir rahu muslim hadis yang ke-132 yang ke-14 dalam bab ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda salat lima waktu jumaat ke jumaat dan Ramadhan ke Ramadhan menjadi penebus dosa-dosa yang, ber, yang berlaku di, antara, uh, di antaranya semua. Selagi mana dosa-dosa besar dijauhi, hadis rakyat Muslim. Hadis 133 al Qamis ashar, anhu qal qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-adullukum ala ma yamhu yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfau bihi ad-darajat kalu bala ya Rasulullah kalu isbagul wudu'i alal makarih wa kathratu al-khuta ilal masajid wa antidharu salat fadhalikumun ribat rawahu muslim hadis k-133 dan yang ke-15 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mahukah aku tunjukkan kepada kamu hal-hal yang dengannya Allah hapuskan dosa dan meninggikan darjat mereka menjawab tentu wahai Rasulullah baginda bersabda menyempurnakan wudu Semasa dalam keadaan sulit dan memperbanyakkan langkah ke masjid dan menunggu salat sesudah salat yang demikian itu adalah riwal hadis rakyat Muslim tuan-tuan dan puan-puan kita perhatikan hadis-hadis yang kita telah Baca sebentar tadi bermula dengan hadis yang ke-128 daripada riwayat Abu Hurairah menceritakan sebuah peristiwa yang menarik mengenai seorang lelaki pada zaman dahulu yang berada dalam keadaan sangat dahaga. Kemudian dia mendapati ada sebuah perigi dan dia turun dalam perigi itu untuk minum daripada airnya. Setelah itu dia mendapati ada uh, setelah dia naik semula dia mendapati ada seekor uh, anjing yang turut berada dalam keadaan dahaga sepertinya sebelum itu. Dan dalam satu riwayat menceritakan. Uh, seorang perempuan bahkan seorang perempuan pelacu daripada kalangan kaum Bani Israel uh, uh, juga berada dalam keadaan yang sama atau dan melakukan hal yang sama apa yang dapat kita faham daripada hadis 128 ini uh, pertamanya ia adalah anjuran supaya Muslim berbuat baik. Muslim disuruh supaya berbuat baik bukan hanya dengan sesama manusia bahkan dengan haiwan. Kita disuruh supaya berbuat baik juga dengan haiwan. Selagi mana haiwan itu tidak mengganggu dan selagi mana haiwan itu tidak membahayakan. Yang mana di dalam keadaan itu kita ada uh, keharusan untuk uh, mencegah gangguannya dengan dengan membunuhnya. Tapi secara dasarnya, Muslim disuruh supaya berbuat baik dengan manusia dan juga haiwan. Juga daripada hadis ini dapat kita lihat, ke, keutamaan memberi minuman. Keutamaan memberi air minuman. Yang ini nak kata dengan segala macam makan, minum dengan beraneka jenis hidangan. Minuman ini, air air untuk minum ini paling penting, paling asas. Dan kita sedia maklum bahawa air ini adalah asas segala kehidupan. Tanpa ada tanpa air kita kita akan mati e, manusia dan juga haiwan. pentingnya memberi atau kelebihan memberi e, minuman atau memberi air untuk minum juga daripada hadis ini dapat kita lihat bagaimana luasnya rahmat Allah swt sehingga turut e, merangkumi Uh, merangkumi haiwan dan juga uh, anjing yang barangkali seperti yang kita sedar maklum anjing ini kadang-kadang uh, dia uh, makhluk yang atau haiwan yang yang di di di, di di di di apa yang tidak disukai oleh sebahagian orang Uh, tapi nak kata bahawa anjing dia juga di antara makhluk ciptaan Allah. Dan Muslim disuruh supaya tetap berbuat baik uh, dengan haiwan termasuklah juga dengan anjing. Seperti mana yang kita lihat dalam hadis bagaimana seorang se, seorang lelaki atau seorang perempuan itu dimasukkan Kedalam syurga, gara-gara dia memberi minum, dia memberi air minum kepada seekor anjing. Demikian juga kita lihat besarnya kurniaan Allah subhanahu taala, di mana Allah boleh mengampunkan dosa-dosa, termasuklah dosa-dosa besar. Hmm. kerana sebuah kerana suatu kebaikan yang kecil dan kita lihat bagaimana Allah mengampunkan buat seorang perempuan daripada seorang perempuan pelacur daripada kalangan kaum Bani Israel gara-gara perbuatannya memberi air minum kepada uh, seekor anjing sedangkan dia seorang perempuan Uh, pelacu. Tapi Allah ampunkan buat dia. Gara-gara keperbuatan baiknya ini. Nak mengatakan betapa luasnya uh, kurniaan dan pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang demikian adalah uh, uh, prinsip pegangan kita ahlu sunnah wal jamaah. Bahawasanya Allah boleh mengampunkan segala dosa. Sekalipun orang itu tidak bertaubat daripadanya. Sama ada dosa besar atau dosa kecil. Allah boleh ampunkan semua dosa. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Kecuali perbuatan syirik atau kecuali dosa syirik yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kecuali dengan orang itu bertaubat daripada perbuatan syiriknya itu. Tapi selain daripada dosa syirik, Allah boleh ampunkan. Sekalipun orang itu tidak bertaubat daripadanya. Tapi kalau bertaubat, Allah ampunkan. Apa sahaja perbuatan dosa, kalau orangnya bertaubat daripadanya, termasuklah dosa syirik. Kalau Allah, orang itu bertaubat daripadanya, maka Allah akan ampunkan. Tapi kita nak kita sedang membahaskan tentang sekiranya orang itu tidak bertaubat daripada suatu dosa uh, itu, jawapannya Allah boleh ampunkan tak kira sama ada dosa itu besar atau kecil, kecuali dosa uh, syirik yang Allah tidak akan ampunkan kecuali dengan orangnya bertaubat. Juga dapat kita simpulkan daripada hadis ini. Bahawasanya tidak wajar bagi kita untuk kita memperkecilkan suatu perbuatan baik. Lihat bagaimana seorang itu dia memberi air minum kepada anji, seekor anjing, seekor anjing je. Tapi kerana perbuatannya itu uh, dia diampunkan dan dia dimasukkan ke dalam syurga. Nak mengatakan. Jangan diperlecehkan, jangan diperkecilkan, jangan dipandang hina. Mana-mana perbuatan mana-mana uh, perbuatan baik. Demikian Allah Maha mengetahui. Tidak ada mana-mana perbuatan manusia yang yang Allah tak tahu. Daripada sebesar-besar perbuatan sampailah sekecil-kecil perbuatan, Allah mengetahuinya semua. dan seterusnya kita lihat hadis yang ke 129 ini juga menceritakan sebuah peristiwa atau Rasulullah menceritakan keadaan seorang lelaki yang yang ber, yang sedang ber, yang yang sedang bergulung dengan nikmat nekmat syurga. Dia bergelumang dengan nekmat syurga. Kerana perbuatan dia mengalihkan satu dahan, satu dahan pokok daripada tengah jalan, daripada tengah jalan yang mengganggu kaum muslimin. Seorang lelaki itu, dia sedang berjalan. Kemudian dia melihat ada sebatang sebelah tandahan di tengah jalan raya maka dia dia berkata demi Allah aku akan alihkan supaya dahan ini tidak mengganggu kau muslimin lalu kesudahan dia dia dimasukkan ke dalam surga kerana perbuatannya itu kerana perbuatan yang ya, barangkali kita kita lihat kecil atau kita kita anggap uh, remeh tetapi ternyata dia adalah besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada hadis 129 ini dapat kita ambil faidah mengenai anjuran untuk mengalihkan apa sahaja yang mengganggu lalu lintas. Apa sahaja yang mengganggu uh, orang ramai di jalan raya. Segala apa yang mengganggu tak kiralah apa sahaja Uh, batu, pokok, dahan, uh, sampah, sarap dan sebagainya. Apa sahaja mengganggu kaum Muslimin di jalan raya, maka Muslim dianjurkan untuk mengalihkannya, untuk membersihkannya supaya orang ramai tak, tidak terganggu dengannya. Ya. Yeah? Dan uh, di sini menarik, tuan-tuan, uh, kita boleh ambil faedah tentang betapa buruknya perbuatan orang yang kita kata buang sampah di jalan raya. Dan ini Di situ dia melakukan apa yang terbalik sama sekali. Sepatutnya kita mengalihkan gangguan dari jalan raya tapi dia buang sampah di jalan raya. Demikian kadang-kadang kita dengar perbuatan sebahagian pihak yang memang sengaja menaburkan paku-paku di tengah jalan raya bertujuan untuk uh, merosakkan tayar kenderaan, kereta dan motor uh, pengguna jalan raya. Ada ada, uh, ada keadaan-keadaan macam itu sekali. Ada uh, masuk dalam berita bagaimana Uh, seorang pengguna jalan raya dia, dia mendapati ada seperti paku-paku uh, yang ditaburkan di jalan raya. Seolah-olah uh, disengajakan. Ada yang sengaja menaburkan ya? ada yang sengaja menaburkan paku-paku di, di, di jalan raya. Jadi kita kata perbuatan-perbuatan seperti ini bertentangan sama sekali bahkan boleh kita kata boleh kita kata sekiranya seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga gara-gara dia mengalihkan suatu dahan pokok yang mengganggu uh, perjalanan orang ramai di jalan raya maka kita khuatir perbuatan perbuatan membuang sampah atau membuang perkara-perkara yang mengganggu orang ramai di jalan raya, kita khuatir itu akan menjadi asbab orang itu dihumban ke dalam api neraka. Gara-gara dengan perbuatan dia menaburkan paku-paku dan sebagainya, kita khuatir itu boleh menjadi asbab dia dihumban ke dalam api neraka. Dan juga boleh kita ambil faedah bagaimana Islam agama kebersihan. Islam agama kebersihan. Kita lihat bagaimana lelaki itu dia mengalihkan dahan pokok yang mengganggu eh, mengalihkan dahan pokok di tengah jalan raya yang mengganggu orang ramai. Dia alihkan. Nak katakan bahawa Islam agama kebersihan. Bukan uh, agama mengotoh atau agama pengotoh yang menyuruh supaya kita membuang sampah sarap rata-rata dan sebagainya. Sampai mengganggu orang, uh, uh, orang di sekeliling dan sebagainya. Kita kata itu bertentangan sama sekali dengan mafhum hadis eh 129 ini Kemudian seterusnya hadis 130 Hadis 130 kata Nabi SAW alaihi wasallam barang siapa berwuduk dan dia menyempurnakan wuduknya Apakah yang dimaksudkan dengan menyempurnakan wudhu? Atau barang siapa yang berwudhu, lalu dia meng, mengelokkan wudhu je? Atau dia membaguskan wudhu? Kita kata maksud dia, ialah berwudhu dengan secara betul. Berwudhu dengan betul atau berwudhu secara sempurna. Yang ini, berwuduk seperti mana yang diperintahkan oleh syariat itu maksud dia. Ini wuduk dengan betul. Jangan wuduk dengan dengan dengan cara dengan, dengan ada cacat cacat cela. Barang siapa berwuduk dan dia mengelokkan wuduknya kemudian dia menghadiri solat Jumaat dalam keadaan dia dengar dan diam maka akan diampunkan untuknya dosa-dosa di antara Jumaat yang lalu dengan tambahan tiga hari. Kita telah ada hari 130 ini. Faedah pertama yang boleh kita ambil daripada hari ini iaitu anjuran untuk berwuduk dengan baik berwuduk dengan sempurna seperti mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ambil wuduk ambil elok-elok ambil betul-betul jangan ambil wuduk dengan dengan dengan cincai ya secara uh, cincai dengan cara tak betul ambil wuduk dengan dengan betul. Ini pastikan air itu rata pada pada seluruh anggota. Anggota wuduk itu. Sekurang-kurangnya uh, basuh atau sapu sekali dan maksimumnya tiga kali. Ini jangan lebih-lebih pula. Jangan melampau pula. Ini nak kata bahawa Islam agama pertengahan. Mengelokkan wuduk, yang ini wuduk dengan cara betul. Tapi bukan bermaksud secara berlebih-lebihan. Kemudian, faedah yang kedua daripada hadis 132, uh, 130 ini, tuntutan supaya jaga salat Jumaat, Tuntutan supaya menjaga salat Jumaat, Yang hadir salat Jumaat. Jangan jangan jangan jangan ponteng. Kerana solat Jumaat itu wajib. Dan solat Jumaat tidak sah kecuali apabila dikerjakan secara berjemaah oleh penduduk sebuah tempat. Dan hadis 130 ini menjelaskan kepada kita bagaimana akan diampunkan dosa-dosa seorang muslim itu sepanjang 10 hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan diampuni untuknya dosa-dosa di antara Jumaat yang lalu dengan tambahan 3 hari. Dan di hari ini, hari ini hari Jumaat, diampunkan dosanya daripada Jumaat yang lepas sampai ke hari ini hari jumaat dengan tambahan tiga hari yakni ada sepuluh hari barang siapa yang berwuduk dengan dengan betul kemudian dia pergi solat jumaat bila sampai ke masjid dan khutbah dibacakan dia dia, dia dia dia dia dengar dan diam apa balasan dia diampunkan buatnya dari jumaat yang lepas sehingga eh, acara jumaat yang lepas dengan ditambah 3 hari iaitu 1 minggu 7 hari dengan tambahan 3 hari jadi 10 hari mengenangkan bahawa satu kebaikan dibalas dengan 10 kali ganda itu itu itu kaedah ganjaran pahala di mana satu kebaikan digandakan sampai sepuluh kali ganda berbanding dengan dosa satu dosa dibalas dengan satu, satu kesalahan dibalas dengan satu dosa besarnya kurniaan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala dan Hadis 130 ini juga menjelaskan kepada kita atau memberi peringatan kepada kita supaya siapa yang pergi solat Jumaat apabila khatib uh, mula berkhutbah maka wajiblah uh, sidang Jumaat itu diam dan dengar kalau khatib berkhutbah maka wajib diam dan hmm. dan dengar bila kita kata diam maknanya jangan bercakap begitu juga maknanya jangan buat benda lain seperti mana kalau pada hari ini yang banyak berlaku orang pegang handphone ini kadang-kadang kita tengok juga berlaku juga Khatib sedang berkhutbah orang itu sedang pegang handphone. Mungkin mungkin saya boleh kata ramai daripada anak muda. Tapi mungkin daripada kalangan orang yang sudah berumur juga. Khatib sedang berkhutbah dia pegang handphone. Kita kata itu tidak wajar. Bahkan itu dilarang kalau khatib sedang berkhutbah jumaah sidang jumaat itu kena diam diam ni jangan buat jangan buat benda-benda lain termasuklah pegang handphone pegang handphone pun tak boleh kenapa pegang handphone pun tak boleh kerana kita lihat dalam hadis ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan barang siapa yang pegang batu kerikil Maka dia telah melakukan hal yang sia-sia. Ini menjelaskan kepada kita keadaan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana lantai di masjid itu daripada daripada pasir, tidak ada uh, permaidani karpet seperti pada hari ini. Jadi dalam dalam pasir itu adalah batu-batu. Jadi waktu itu lumrah kalau orang itu sedang duduk di atas tanah, maka tangannya akan berlega-lega dan uh, memegang batu-batu. Uh, dan kata Nabi, barang siapa yang memegang batu kelikir, dia telah melakukan hal yang sia-sia. Pada hari ini, kita kata mungkin pegang handphone. Termasuklah kalau memegang atau bermain-main dengan uh, uh, dengan kapet itu, bulu kapet itu atau sejadah uh, sejadah yang ada. Jadi kena diam. Dan kena dengar. Bila kita kata kena dengar maknanya jangan jangan tak dengar pula. Tak dengar maknanya so, seperti mana kalau tidur jangan tidur pula. Dia diam tapi dia tidur. Tak jadi juga kita kata. Dia kena diam dan dengar. Suatu khatib sedang uh, berkhutbah seterusnya hadis 131 hadis 131 menceritakan kepada kita atau menjelaskan kepada kita mengenai kelebihan berwudu dan bagaimana wudu itu menghapuskan dosa-dosa ketika mana seorang itu berwuduk dengan membasuh mukanya maka dosa-dosa dosa-dosa akan berguguran dari muka itu dosa-dosa pandangan mata berguguran dengan titisan-titisan air yang menitis dari mukanya demikian adapabila dimbasuh kedua-dua tangannya maka bergugurlah dosa-dosa yang telah dilakukan oleh kedudukan tangan itu bersama dengan titisan uh, air yang menitis dari kedudukan itu begitu juga dengan kedudukan kakinya apabila dibasuh maka hadis ini menjelaskan menjelaskan kepada kita mengenai kelebihan berwudu. ini ternyata bahawa wuduk ini bukan sekadar uh, membasuh atau membasahkan anggota-anggota wudu itu. Bahkan di sebalik wudu itu adanya hikmah-hikmah, rahsia-rahsia bagaimana dia boleh menghapuskan dosa-dosa serta memberikan pengampunan buat orang yang berwudu itu. Justru ketika mana setiap satu anggota wudu itu boleh melakukan dosa-dosa atau maksiat. Sepertimana kalau mata bermaksiat dengan melihat benda yang haram. Tangan bermaksiat dengan melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya. Seperti perbuatan mencuri. Biasa mencuri dengan tangan. Dan sebagainya. Maka dengan berwudu dan orang itu membasuh anggota-anggota wudu itu, dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota-anggotanya itu akan berguguran. Seterusnya, hadis 132. Hadis 132. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam solat lima waktu, solat Jumaat ke solat Jumaat, Ramadhan ke Ramadhan, adalah penebus dosa-dosa yang berlaku di antaranya semua selagi mana dosa-dosa tersebut -dosa dijauhi. Apa yang dimaksudkan dengan solat lima waktu? iaitu Salat fardu yang dikerjakan lima kali sehari semalam. Manakala kalau Jumaat ke Jumaat maksudnya salat Jumaat dari satu salat Jumaat ke salat Jumaat yang berikutnya. Begitu juga dengan Ramadhan ke Ramadhan yakni puasa Ramadhan ke puasa Ramadhan yang berikutnya adalah penobos dosa-dosa yang berlaku diantarnya semua. Dan dia di per salat daripada satu solat fardu ke solat fardu yang berikutnya. Apabila dikerjakan suatu solat fardu itu dengan solat fardu yang berikutnya, dihapuskan dosa-dosa seorang itu. Begitu juga dengan solat Jumat, dengan solat Jumat yang berikutnya, menghapuskan dosa-dosa di antara kedua-duanya. Puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan dengan Bulan Ramadhan yang berikutnya dia akan menghapuskan dosa-dosa di antaranya semua. Tinggal lagi kata Nabi saw. Selagi mana dijauhi dosa-dosa besar, yani ada syarat-syarat, ada syaratnya di situ. Dosa-dosa akan diampunkan ketika mana seorang itu dia menjauhi dosa-dosa besar. Apakah yang dimaksudkan dengan dosa-dosa besar? Ya, ini perbuatan-perbuatan atau kesalahan-kesalahan yang syariat nyatakan ancaman serta hukuman berat atas pelakunya. Ya, suatu kesalahan yang syariat ada menyatakan ancaman dan hukuman berat ke atas pelakunya seperti mana halnya dengan zina minum marak, persaksian palsu dan sebagainya syariat ada menyatakan ancaman dan hukuman berat atas pelaku kesalahan-kesalahan ini maka dia adalah dosa-dosa besar mengapa disyaratkan selagi mana dosa-dosa besar dijauhi kerana dosa-dosa besar Menuntut kepada taubat. Dosa-dosa besar menuntut kepada taubat. Berbanding dengan dosa-dosa kecil, kita kata hampir sahaja seorang itu tidak akan uh, terlepas daripada dosa-dosa kecil. Mengenangkan uh, setiap orang itu adalah pendosa. bani adam akhattak setiap seorang itu dia dia tidak akan lari daripada salah silap tinggal lagi sama ada kesalahan itu dia sedari atau tidak disedarinya jadi taubat itu dia lebih kepada bertaubat daripada dosa-dosa besar secara khasnya ya berbanding dosa-dosa kecil yang hampir sahaja seorang itu tidak akan terlepas daripada melakukannya. Jadi daripada hadis ni, hadis 132 ini menjelaskan kepada kita mengenai keutamaan mengerjakan solat fardu lima waktu, kelebihan solat Jumaat dan juga kelebihan puasa Ramadan dan pelaksanaan solat fardu lima waktu itu di samping solat Jumaat dan puasa Ramadan mengundang banyak kebaikan. Antaranya dia menjadi asbab dosa-dosa seorang itu diampunkan. Yaani dosa-dosa kecil yang saban hari dilakukan oleh uh, seorang muslim itu akan di, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam masa yang sama, hadis 132 ini menjelaskan kepada kita mengenai bagaimana dosa itu terbahagi kepada dua dosa-dosa kecil dan adanya dosa-dosa besar. Kemudian hadis yang terakhir uh, untuk kita pada malam ini, 100, hadis 133 atau hadis yang ke-15 dalam uh, bab ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mahukah kalian aku tunjukkan apa yang dapat menghapuskan dosa dan meninggikan darjat para sahabat mengatakan tentu sahaja wahai, wahai Rasulullah kemudian baginda bersabda menyempurnakan wudu pada masa pada masa-masa sulit dan banyak mengayunkan langkah ke masjid dan menunggu solat sesudah selesai solat. Yang demikian itu adalah ribat, kata Nabi saw. Dari pada hadis ini dapat kita lihat bagaimana Rasulullah saw memberikan tunjuk ajar, memberi panduan kepada manusia atau kepada orang ramai mengenai jalan kebaikan dan jalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mahukah kalian aku tunjukkan hal-hal yang dapat menghapuskan dosa dan meninggikan darjat ini Nabi mengajar di situ maka ini tuntutan atas kita semua supaya kita menjadi Pengajar kebaikan. Ajar kebaikan. Jangan ajar benda-benda yang tak sepatutnya. Begitu juga kita lihat hadis ini menganjurkan supaya kita memberi tunjuk ajar ke arah kebaikan walaupun kita tak ditanya. Ini tak semestinya kita kena tunggu orang tanya baru kita nak cakap. Tidak adalah hadis ini. Nabi yang tanya, mahukah kalian aku tunjukkan hal-hal yang boleh menghapuskan dosa dan meninggikan derajat? Nabi tanya, nak tak aku, aku jelaskan mengenai perkara-perkara ini? Tak semestinya kita kena tunggu, Jangan tak semestinya kita kena diam sampai orang tanya baru kita cakap, tak semestinya, ya? Yeah? Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan wudu pada masa pada masa-masa sulit, iaitu tuntutan supaya seorang itu menyempurnakan wuduk wuduk dengan dengan cara yang betul uh, dalam uh, membasuh anggota-anggota yang perlu dibasuh dan menyapu anggota yang perlu disapu, disempurnakan wuduk itu walaupun dalam keadaan uh, dalam keadaan sulit Maknanya, mana dalam keadaan sulit maknanya dalam keadaan yang situasi uh, tidak membantu seperti mana kalau cuaca amat sejuk seperti kalau air tak cukup dan sebagainya lah. dalam keadaan sulit tetap orang itu dia menyempurnakan wuduk dia wuduk dengan dia jaga wuduk dia dia wuduk dengan cara yang betul walaupun dalam keadaan Bersusah, payah dan sebagainya. Kemudian kata Nabi SAW dan banyak dan memperbanyakkan langkah menuju ke masjid. Ini anjuran supaya menjaga solat berjemaah di masjid. Anjuran supaya menjaga solat berjemaah di masjid. Dan... Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana ibadah itu adalah satu bentuk jihad, satu satu suatu yang menuntut kesungguhan, menuntut kepada kesungguhan. Di mana seorang itu perlu bersabar. Ibadah menuntut kepada kesabaran. Orang yang nak beribadah dia dia kena bersabar, bersabar menahan diri dalam melaksanakan suatu ibadah itu dia perlu, dia terpaksa, dia perlu ada ketahanan. Uh, apa, uh, dia perlu memberi usaha yeah, dan mengekang hawa nafsu. Ini semua perlu ketika mana uh, melaksanakan suatu uh, ibadah. Maka tak heran mengapa ibadah-ibadah yang dilaksanakan seperti mana menyempurnakan wuduk memperbanyakkan langkah ke masjid dan menunggu solat setelah selesai solat. ini yani bila dia dah selesai satu solat dia dia, ber, dia terus bersiap sedia untuk solat yang berikutnya. Itu maksud dia. Dan ini semua menjadi asbab untuk diberi pengampunan dan dan ditinggikan darjat. Hadis ini juga secara tidak langsung yang menjelaskan kepada kita tuan-tuan bagaimana rumah yang jauh dari masjid lebih bagus berbanding rumah yang dekat. Kenapa? Kerana lagi jauh. Masjid itu lagi jauh rumah itu daripada masjid, maka lagi banyaklah seorang itu melangkah menuju ke masjid. Demikian kelebihan hati yang berpaut kepada masjid. Hati yang berpaut kepada masjid. Kerana, kerana, kerana Nabi kata, menunggu solat setelah selesai solat. Yang ini solat di masjid. Menunggu solat setelah selesai masjid e, setelah selesai solat. Dengan kata lain, hati yang terikat dengan masjid. Yang ini hatinya sentiasa menanti-nanti, ya, menunggu-nunggu waktu untuk pergi ke masjid. Dan memang tak dinafikan bahawa orang yang menjaga salat lima waktu di masjid, memang dia dia dia akan, dia adalah orang yang menjaga masa. Dia adalah orang yang uh, menyusun jadual waktu harian dia. Supaya dia dapat salat di masjid. Karena uh, tanpa tanpa persiapan tanpa jagaan orang itu tidak akan dapat sholat di di masjid. Yeah? Sebaliknya waktu sholat akan tiba dia dalam keadaan sibuk dengan urusan-urusan lain dan sebagainya sehingga dia kesudahannya tak dapat sholat di masjid. Jadi orang yang menjaga sholat di masjid adalah orang yang hatinya terikat di masjid. Uh, demikian hadis-hadis uh, atau sebahagian daripada hadis, hadis yang dapat kita baca pada malam ni menjelaskan kepada kita mengenai banyaknya jalan-jalan kebaikan betapa ibadah-ibadah yang diajarkan dalam agama Islam ini ada pelbagai jenis dan bentuk Eh, uh, ikhwah tuan-tuan dan puan-puan saya kira sekadar itu untuk kita pada malam ni kita akhiri dengan tesbihkan Allah subhanakallahumma bilhamdik ashadu an la ilaha ilan tasagfiruka wa taubu ilaih wa sallallahu alaihi muhammad wa alaihi wa sabbihij ajma'in wa salamu alaikom wa rahmatullahi wa